Hello, sziasztok. nem sziasztok! Jó hallható? Közel, még közelebb? Így jó lesz talán a gergyedés? Így? Oké. Okay. Na én egy kicsit földhöz ragadtabb témát, és Napi témát hoztam. Jó lesz így? Jó. Occupy mozgalom. Az előadásomban feltételezem, hogy mindannyian ismeritek valamilyen szinten. Hírekből, legalább is ott találkoztatottak vele. Hogyha még nem is mentetek ki egy... Hogy? Ingen. Jó, oké, akkor egy, egy pár percben összefoglalom, hogy miről össze az a mozgalom. Alapvetően egyébként kiderül majd a szlájdokból, úgyhogy szerintem menet közben ki is fogom fejteni. Mit, mit lehet beszélni egy oklipályi mozgalomról, egy politikai mozgalomról szifi kapcsán? Jó, majd néha gerjedek. Nem. Jó, tehát mit lehet beszélni egy politikai mozgalomról? Igazából semmit nem is olyan akarok politizálni nektek. Itt inkább arról lesz szó, hogy egy Occupy mozgalom hogy épült föl, ugye a társadalomban, hogyan hat a társadalomra, egyáltalán a társadalom melyik rétegéről szól ez a politikai mozgalom. És akkor menjünk is tovább. Miről szól az Occupy? Ugye alapvetően a szó jelentése az, hogy elfoglalni, visszafoglalni egy kis belemagyarázattal. Az egész történet úgy indult, össze is kötik egy kicsit az arab tavasz, hogy a Facebook forradalommal, de alapvetően a spanyol diák tüntetésekből indult ki ez az egész mozgalom, azt vették át. Miről szól? Nagyon egyszerű. Az emberek úgy érzik, hogy egy új rendszerre van szükség, egy új mechanizmusra, a jelenlegi gazdasági rendszer az nem megfelelő. Talán ki is lehet mondani azt, hogy ez egy antikapitalista mozgalom, legalábbis kapitalizmus ellenes történet. <kül> Ugyanakkor azt látni kell, hogy mondjuk egy arab tavasz, a Facebook fordulom jóval inkább arról szólt, hogy lokális problémákkal küzdöttek az emberek, diktatúrában éltek, hogyha szabad ilyet mondani. Míg a Occupy mozgalom az igazából globálisan próbál problémákat megoldani, problémákat felvetni. Ez nem én vagyok, félértések elkülülésévége, nem tudok ilyen szépen énekelni. Tehát globális problémákról van szó az Occupy mozgalom kapcsán, nem jó a kapitalizmus, a jelenlegi rendszer nem támogatja az embereket, emberellenes, és ennek különböző fokain való megjelenés. Mi a szerepe a Occupy mozgalomban az internetnek? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés abból a szempontból, hogy az arab a kapcsán felvetik azt, hogy az egész forradalom az interneten keresztül indult el. Az internetnek volt egy felvilágosító hatása, és igazából a szabad gondolkodás bevezetése egy zárt diktatúrából okozta azt, hogy elbuktak ezek a rendszerek. Igazából az Occupy kapcsán nincs ilyenről szó. Az egész mozgalom már magáról az utcáról indult, spanyol tüntetések, ha bővebben érdekel a téma, nagyon jó Wikipedia cikk van róla, hogy hogyan alakult ez a történet. Diákok kimentek az utcára, és azt mondták, hogy nem jó a rendszer, nem találunk munkát, hiába tanulunk, itt vagyok két-három diplomával, nem tudok elhelyezkedni. Itt az internetnek igazából egy közvetítő kommunikációs szerepe volt az egész történetben, nem itt alakult ki a filozófia, nem az interneten keletkezett, csak eszközként használják az internetet. Ami ugye az internetről tudjuk, hogy az utolsó geo és nyelvi határokat is lebontotta valamilyen szinten. Ma már nagyon könnyű Amerikában egy hasonló érdeklődésű ember találnom, aki ugyanúgy gondolkodik, mint én. És ez fordítva is igaz. Ők is nagyon könnyű, megtalálnak olyan eszméket, amikkel idáig nem találkoztak ez nyilván pár száz évvel ezelőtt működhetett, de sokkal nehezebben, igazából csak nagyobb európai egyetemi városokban volt ilyen eszmecsere. Illetve hát van az internetnek egy olyan szerepe is, hogy növekszik a tömegbölcsesség, a tömegtudás, ez továbbra sem én vagyok. Nem tudom elnyomni sajnos, igen, ez egy komoly harc lesz. Igen, foglaljuk vissza a tündérnyárat. Tehát növekszik a tömegbölcsesség, az emberek egyre nagyobb tudást érhetnek el. Az, hogy ez mennyire hasznos, vagy mennyire nem, nyilván ez nem a mi feladatunk, hogy eldöntsük. Pár szóban még az internet használatra az Occupy kapcsán nagyon érdekesen alakulnak a történetek. Három screenshotot hoztam nektek, illetve képet. Igyekeztem elkerülni a Facebookot, nagyon sok köze nincs a Facebooknak az Occupy mozgalomhoz. Aha. találtam egy nagyon jó infografikát, abból vágtam ki egy kis szenetkét, ami azt mutatja meg, hogy alapvetően a Twitter volt az a média felület, ami az Occupy Wall Street-et belendítette, és ott beszélgettek róla az emberek. Ez ugye azért fontos, mert a Twitter az egyik legszabadabb, legkontrollálatlanabb, leggyorsabb, real-time kommunikációs eszköz napjainkban, illetve hát az Occupy kapcsán a legautentikusabb is, hiszen ott helyben születtek fotók, videók. Ez se Basszus, valaki el. Tehát a Twitter volt az a közvetítő közeg, ami, ami a leggyorsabb volt, legautentikusabb. Ott helyben születtek fotók, videók, tweetek. Ha valakit érdekelt a téma, akkor igazából percre pontosan tudta követni, hogy mi történik ebben a tüntetésem, vagy mozgalomban, ami később egy táborra alakult, majd szólok egy pár szót, hogy ez miért fontos. Hoztam egy. Muszáj kipróbálnom, mostanában vettem, van benne, ah, zöld lézer. Igazából feketét kellett volna. Na mindegy. Tehát egy mobil alkalmazásnak a screenshotját hoztam el nektek megmutatni. Vibe névre hallgat. Nagyon egyszerű, nagyon primitív. Androidről és iPhone-ra fejlesztették, leokos telefonokra. Igazából egy geocsetről beszélünk. Nagyon primitív, ahogy már említettem. Arról szól a történet, amikor egy posztot írsz, megadhatod, hogy mekkora körben... Érhetik el az emberkék az adott tartalmat, posztot. Ugye ez, ez adja magát azt, hogy egy tábor közepén ülök, akkor bejelentem mondjuk egy kilométer vagy 500 méter, és akkor egy ilyen üzenő falnak, faluusságnak tudom használni. A szépség hibája az, hogy lehet is látni talán távolabbra is, hogy az alkalmazásban beállítható az, hogy milyen távolságról húzza be nekem ezeket a Posztokat, ez legjobb tudásom szerint 20 000 km, kilométer, tehát igazából bárhonnan bárki bele tudott nézni ebbe a kommunikációba. Fú, egyre jobb a Nem Remélem, lesz Romstein is. Uh, igazából az elején ez egy nagyon értékes alkalmazás volt, nagyon szerették használni, tényleg üzenőfalnak. Uh, volt egy ilyen legenda is, hogy ez teljesen anonim, tehát nem lehet lehallgatni, nem lehet megtudni, hogy kiírta az adott tartalmat. Ez nyilván technikai megközelítésű emberkéknek, ez egy bit tudjuk jól, hogy a GSM cellákból bármikor bárkit visszatudnak keresni. Idővel ugye ebből is hát írt lett, mondjuk ki. Csevegtek jobbra-balra, bejöttek az első spammerek, sőt volt, aki szexpartnert keresett rajta, vagy kiadó albérletet. Ma már nem nagyon használják. Egy dologra még használják, hogy mondjuk a New Yorki, Occupy táborból beszélgetnek Düsseldorf és London, hogy nálatok mi a szitu, mit hoztatok meg döntéseket, hogy megy az élet, de alapvetően ez már nem egy olyan csomópont, ami, ami fontos szerepet játszik, tönkretették gyakorlatilag. A harmadik kép az érdekesebb, az egy tumblr származó kép. Ez azért is fontos, mert jóval többen vannak Occupy mozgalomtagok azoknál, akik kint vannak az utcán. Nagyon sok uh, ember érezte úgy, hogy támogatni kell őket. Elindul, ex, elindult egy olyan uh, mém, hogy uh, mindenki leírta, hogy ő miért ért egyet ezzel a mozgalommal. Kiírta magából a bánatát. Volt egy elmondat az egész uh, mozgalomnak, hogy mi vagyunk a 99% uh, a maradék 1% pedig a kapitalista felső réteg, akik uh, az egész rendszernek a haszonélvezői jó, térjünk el a lényegre. Társadalmi hatások. Hogyan hatott az Occupy a társadalomra, illetve magára az Occupy mozgalomra hogyan hatott a társadalom. Hol is kezdjük? Az occupy van egy olyan érdekessége, hogy amikor megjelentek, akkor a média nem nagyon tudta őket felcímkézni. Tehát nem tudott egyszerűen egy olyan izmust mondani, hogy ez egy kapitalizmus, vagy egy szocializmus, kommunizmus, Bármi egyéb izmus, nem tudtak rá egy új fogalmat se alkotni, hiszen olyan eszmék vannak benne, ami azért halmaza egy régebbi izmusnak. Mondjuk ki a, a, ez a kapitalista ellenes történet, ez, ez erősen hajaz a kommunizmus nevezetű valamire, de mégse az, majd ki, rögtön ki is fejtem, hogy miért ugyanakkor van benne új, globális problémákat vett föl, és azt mondja, hogy az én lokális problémám az igazából globális okokra vezethető vissza, egészen konkrétan kapitalizmus a leggyakrabbi indok arra, hogy miért vannak lokális problémák. Ez viszonylag új történet, és ennek azért szerepe van abban, hogy a mi társadunk már eléggé médiaközpontú, tehát igazából mindenről tudomást tudunk szerezni, ami a Világ másik felén történik. A, a régi az annyit, hogy ö, itt igazából ö, nem arról van szó, hogy ö, valamit nagyon forradalmasítani akarnak, egyszerűen csak egy problémát mondanak el, hogy ez így nem jó. következő szájdom, majd elmondom azt is, hogy miért nem. Ugye lehet másik kérdés, hogy lehet egy globális ö, Occupy? Ugye az eszme az lehet. Az eszme az nem lesz elég ahhoz, hogy megváltoztassuk a rendszert, de hát valamilyen szinten politizálni ők is kellene. Ezt ugye nehéz elképzelni, hogy van egy olyan párt, ami, ami worldwide gondolkodik, és azt mondja, hogy van world, van race, van future, és akkor mindenhol ugyanazt fogjuk mondani, minden parlamentben ugyanúgy fogunk szavazni, hiszen a problémák az jelenleg lokálisak. Ennek ellenére tudjuk, hogy globálisan kell változtatni az egész történeten. Nézzük meg kikők, ez egy nagyon fontos összetevő ebbe az egész mozgalomba. A kor 44 25-44 év közötti nem lehet kimondani azt, hogy ez egy új generációs történet. Ugyanúgy ott vannak a fiatalabbak, ugyanúgy ott vannak az öregebbek, Etnikum, ez Magyarországon nem egy közkedvelt téma, vagy nem pc ahogy fogalmazott szoktunk. Amerikában ugyanakkor nagyon meghatározza azt valamiről, hogy milyen etnikum áll az egész történet mögött. 81% fehér, hogyha ez bármit is jelent számunkra. Ugyanúgy megtalálható egyébként minden kisebbség a Occupy táborban. Azt hozzá kell tenni, hogy ez a statisztikával mindig óvatosan, ezzel főleg. Ez az Occupy Wall Street-ről készült. Nem találtam meg, hogy egészen pontosan milyen módszertan szerint mérték föl, hogy készítették el ezt a statisztikát, csak érdekességként hoztam el. A másik két statisztikai adat is nagyon érdekes. Iskola 60% állítólag egyetemet végzett, ugyanakkor. A a tábornak a 47% az állásban van, mégis ott, ott lenni hetekig és ott ott tüntetni. Ez már csak azért is érdekes ez a két szám, mert az egyik leggyakoribb válasz a riporterek kérdése, hogy miért vannak ott, vagy mit szeretnének elérni. Az egyik az volt, hogy nem találok munkát. Jól megfelelő papírjaim vannak, egy-két diplomával rendelkezek, de mégsem találok munkát. A másik része pedig azt mondta, hogy Dolgozom, de semmi esélyem arra, hogy kitörjek az életemből. Nem tudok tanulni, mert annyira drága az iskola, hogy nem tudom összegyűjteni rá a pénzt, ezért ugyanabba a mokuskerékbe szorultam, mint a szüleim, nem tudok kitörni ebből a közegből, tanulnom kellene. Ez egy kicsit ellentmondásos lehet, de ugye mind a két ág, azt mondja, hogy ennek a oka, a kapitalizmus rendszere, fene tudja, nem tudok jobb kommentát hozzáfűzni. Jó, Occupy. Hogyan működik? Izgalmas kérdés. Elméletileg nincs vezető. Ez ugye egy nagyon nehezen elképzelhető rendszer. Itt nem arról van szó, hogy mondjuk Vladimir Lich, Lenin podcastokat gyárt, és nyomja fel a netre, vagy, vagy csinált egy YouTube akontot és tökre nyomatja azt, hogy akkor most ez fog történni. Majd egyszer csak összegyűlt körül annyi ember, hogy kimennek, és akkor szétverik az utcát, ismerjük a történelmet. Nem erről szól a történet. Sokkal inkább arról szól, hogy nagyon jól kommunikált jelmondatokkal, mémekkel operál az egész mozgalom. majd ezt bővebben, ígéretem szerint kifejtem a következő szájdon. Illetve, ami még nagyon érdekes, hogy kicsit ilyen Monty Pythonos os feelingje van néha az egész eseménynek. Abszolút demokrácia van, amiben tudnak, szavaznak. Igazából mindenről lehet szavazni, ha belegondolunk. És azt tudni kell, hogy nincs hangosítás ezekben a táborokban, tüntetéseken. Úgyhogy egy ilyen egyedi megoldást használnak arra, hogy a szónoknak a szavai egészen biztosan eljussanak a hátulállókhoz is, ne legyen egy ilyen félreértés, hogy boldogok a sajtkészítők. Az, az a menet az egész történetnek, a vezérszónok, aki éppen kint áll a hordon, elmond egy mondatot, az előállók elismétlik szóról-szóra ugyanazt a mondatot, a mögötte állók, akik mondjuk nem hallatták a szónokot, vagy csak nem annyira jól, szintén, ugye az előttük állóktól már kiabálva, ordibálva hallják, hogy mi volt a mondat, megint elordibálják, ez egészen addig megy, amíg nincs, aki ordibáljon hátul. Úgyhogy az én nagyon forradalmi szónoklatok ugye megtörnek, mert mondatonként kell mondani, tehát nincs ez a nagy helyület, viszont nagyon jól összerakott mondatok születnek ebből. Kicsit ilyen Twitter feeling, félré bele 140 karakterbe, és tényleg mindenki értse meg, hogy mit mondasz. És ami a legizgalmasabb, az a szavazás, ugye szavaznak, de ez nem egy ilyen igen-nem tartózkodom szavazás, hanem nagyon sokféle kimenete lehet egy szavazásnak, ezért összedobtak egy szavazórendszert, ami kéz alapú, kézfeltétel alapú. Nem tudom, az ábrán mennyire, mennyire látszódik, hogy milyen döntések vannak. Igazából a legizgalmasabb azzal az egyet értek, meg a nem értek egyet. Illetve ez egy kivonat. Van még egy olyan is, hogy a szónokot azonnal vegyék le a pulpitussal, és ne beszéljen tovább. Gondolom ezt alkalmazzák a legtöbbször, bár ilyen videókat nem sikerült találnom. Tehát két feltétellel szavaznak, igen, ott két perc, szuper. Jó, térjünk rá röviden, tömören, mégis mi ez az egész, Tehát miről szól, vagy, vagy mi lehet a kimenete, hogyan hat a társadalomra egyáltalán, van-e hatása. Nyilván ez egy tömegmozgalom, ezt nem tudom tovább ragozni. Tömeg, összegyűlt, valamit akarnak, vagy megegyeznek benne, hogy mit akarnak, vagy nem, ha a kosut teret figyelemmel kísértétek, az valami prototípusa volt ennek az egész történetnek. Ennél azért az a jobban szervezettek, van könyvtár, konyha, a wc, stb. stb. stb. egész hippie mozgalom szokott kialakulni az ilyen táborokban. Néha a rendőrök rendet raknak, elviszik őket, betiltják őket, visszaszivárognak és kezdődik az egész előről. Illetve globálisan egymásra azért kommunikálnak, mondjuk valamilyen szinten az interneten, és akkor van valami olyan eszme, amit valamelyik tábor elfogadott, azt mondják, hogy jó, az valamilyen szinten átterjed egy másik táborot. nyilván megint elkezdenek róla beszélgetni, szavazgatni, hogy jó vagy nem, de alapvetően mindig odakanyarodnak vissza, hogy a kapitalizmusra kell váltani. Társadalmi érzés, hiszen olyankor mennek az emberek az utcára, amikor azt mondják, hogy a hatalom, az éppen aktuális hatalom nem foglalkozik a problémájukkal, valahogy érezni szeretnék ezt. Tehát egy, egy igényt fejeznek ki a változásra, ez semmi új, ez már nem is tudom mióta létezhet, talán még a fán is csináltunk ilyen hepajokat. Ami érdekes, hogy látványos, nagyon jól marketingelik, és ezt igazából nehéz megfogalmazni, hogy kik marketingelik, jól lesz az egész mozgalmat. Ha lesz egyszer felkérés vagy idő, akkor szívesen beszélek nektek az Anonymous nevezetű szervezetről. A mémeket valószínűleg hogy ők generálják, képzett marketing szakemberek vannak a háttérben, akik nagyon jól megfogalmazott, egyszerű üzeneteket tudnak eljutatni az, erre fog a, fogékony emberkékre. Éppen ezért, mert látványos, és egyszerű és jól megfogalmazott, nagyon könnyen fogyasztható történet, nagyon könnyen egyetértenek az emberek, nagyon könnyen befogadják ezeket a jelmondatokat, eszmét. Ugyanakkor, mivel nagyon direkt megfogalmazás, ezért nagyon megosztó is. Ez egyben ugye a sikere is ennek a történetnek. Nincsenek nagyon bizonytalan emberek, akik azt mondják, hogy ez az X mondat nagyon tetszik, de ez már nem. Sokkal jellemzőbb az a tábor, aki igen, nem. Szimpatikus, nem. Hülyék, igen, hülyék, nem. Tanuljatok tovább, dolgozzatok, ne dolgozzatok. Nagyon szépen megosztja a társadalmat. Nagyon fontos, hogy abszolút elutasít minden agressziót, akár fizikálisat, akár verbálisat. Tehát nem, nem hajlandóak azt mondani, hogy kiraknak egy képet, ő az ellenség, őt kell ütni, ő a X-banknak a, a tulajdonosa, vagy a alkalmazotta. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy globális mechanizmus szeretnének megváltoztatni, egy eszme az ellenségük, hogy ez mennyire kézzelfogható, hogyha esetleg továbbfejlődik a történet ennek az occupy az majd ugye az idővel el, el kiderül, hogy életképes-e ez a fajta tömegmozgalom. S hát a végére még azt hiszem, egy szlájd van, igen, nem tudom mennyire látszódik a kép. Gyűrűkora, Elrontháza tanács összegyűltek, ott a gyűrű, ez mondjuk tételezzük fel, hogy ez a valóság. Ez egy olyan középföld, ahol az Occupy elterjedt, mint társadalmi döntési mechanizmus, vagy a társadalom berendezkedett erre. Ugye a képen láthatjuk, hogy jelen vannak középfölde vezetői, fajok, talán nemek is, ugye a törpékről nehéz megállapítani, hogy nő vagy férfi. Ballás ugye a középföldi nehéz téma, és hát tanácskoznak, hogy mi legyen erről ez az egygyűrűvel. Hogyha mondjuk ezt egy kis képzavarral elkezdjük átvezetni, akkor mondjuk azt, hogy mondjuk Szauron egy gazdasági rendszert akart rávezetni középföldére, és most erről tanácskozik középfölde. Minden apró kis népe, hogy Sauronnak a kis elképzelése, az most hogyan alakulhatna. Ez fizikálisan mondjuk a gyűrű jelenti a történetben. Ha ez egy okupály tanácskozás lenne, akkor nem ennyien lennének, sokkal többen lennének. Mondjuk arra is törekednének, hogy varázsgömbökön keresztül mindenki ott legyen, és véleményét kifejezhesse, aki akarja. Vagy webkemen, interneten keresztül, akinek melyik képzavar tetszik jobban. És ami nagyon fontos, hogy Sauron is szót kapna pár percig biztos hagynák beszélni, de utána kézjelekkel mondanák, hogy akkor ennek ennyi volt a rövid története. Nem lenne fizikai, fizikai agresszió, nem ordibánának egymással, talán még Szauronnal se. Gimli ugye nem csapkodna a fejszéjével, tehát semmilyen fizikai agresszió nem jönne létre. Egészen egyszerűen arról szólna, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, mindenki beszélhet, és ami a tömegnek megtetszett, azt felkapják, és ha életképes, akkor az lesz a döntés. Nem tudom, hogy ez mennyire zavart összetiteket, remélem, hogy nagyon, ez az utóbbi slide. Érdemes utána nézni ennek a Occupy mozgomnak, a Wikipédiára nagyon jó szócikkek cikkek vannak. Szerintem olvassátok át, és döntsétek el, magatok azt, hogy ez, ez most mi is igazából ki a háttérben, ki nincs a háttérben, melyik szolgálat nyomja bele a pénzt, és próbálja megdönteni az egész rendszert. Röviden, tömören ennyi lettem volna, hogyha itt is lehet kérdezni. Igen, egy bátor. Van, van magyar okupálya, lokális problémák, most meg nem mondom neked, hogy miért tüntettek. Király, jó, hívjuk be őket, szavazzuk le őket, és nézzük meg, hogy. Mit szerettek volna? Van, van. Igazából szinte majdnem minden országban volt valamilyen Occupy megmozdulás. Ami izgalmas, hogy nem csak a nyugati civilizációs berendezésű társadalomban, hanem például Dél-Koreában és Japánban is volt okupálya hepaj. Azt hiszem tíz ember jött össze mind a két városban, de teljesen más problémákat vetettek föl ők is. Igen. Nincs, nincs. Ö, probléma felvetés van. Alapvetően nincs is köztük ö, ember talán, aki egy ilyen bonyolultságú rendszert, mint a világgazdaság, meg tudna oldani. Igazából a, a, vannak ilyen aranyos történetek, hogy CNN-en volt, megkérdezték az egyik kis csajt, hogy miért üntet, elmondta, hogy milyen papírjai vannak. A közeli bankból kiment hozzá egy közt egy ilyen tisztviselő, irodavezető elkérte a CV-t, majd két hét múlva felvették. Tehát ilyen probléma megoldás létezik. De magára globális rendszerre nincsen. Nagyon erős kommunista hatás alatt tudnak állni néha, illetve a hippi mozgalmak köszönnek vissza még nagyon erősen. Igen? Igen, igen. igen. a Igen, igen, Hát igen, ez izgalmas hogy meg kéne igen egy alternatív endet a urára. Igen. Igen. Um, amúgy, amúgy geek de ez teljes agymenés, tehát el is határolódnának tőle szerintem abszolút. Igen, igen. egy perces gondolkodás volt, hogy mivel lehetne még esetleg hasonló képet vázolni, mi az, ami, ahogy működnek, és ez volt a legextrémebb példa, ami felmerült. Igen, igen, ketten is. Így van, így van. Hát biztos, hogy lesz olyan politikai erő, párt mondjuk ki, aki ezt föl fogja kapni, vagy azért, mert egyet vele, vagy azért, mert látja, hogy sok ember van mögötte. De itt alapvetően nem is szeretnének politizálni. Ugye a politizálás az napjainkra a pártot, pártoskodást jelenti, de alapvetően az eredeti jelentés az a közéletnek a megvitatása. Ilyen szempontból visszatértek egy kicsit a kezdetekhez, de, de ez valóban így van. Abszolút inkább arról van szó, hogy figyeljetek ránk, és így a médián keresztül próbálnak valami hatást kifejteni. Ott, ott megláttam. Igen, igen, igen. Így van. Aha, megpróbálom kifejteni. Hogyha Amerikában élnénk, és ott mi tapolnánk, akkor megpróbálnánk ezt a kérdést úgy megközelíteni, hogy melyik osztálynak a jelmondatai köszönnek vissza, melyik osztályból áll össze, ugye középosztály, stb. stb. Ebből a szempontból se homogén ez az egész történet, de tény, hogy nem a felső tízzer, hanem inkább a lejjebb lévő emberkék azok, akik ott állnak, és ezért is megosztó, mert nagyon előítéletesek sokan, hiszen azt figyelik, hogy kik vannak ott. Nyilván a felső tízzer meg a középosztály felső rétege, így most próbálok visszaemlékezni, hogy hogy épül fel az amerikai társadalom, tehát akik jól élnek, vagy a... A született feleségekben látjuk a csodás kertvárost, az, az mélyen elítéli, és azt mondja, hogy ez egy veszélyes dolog, amit be kell tiltani. Ugyanakkor akik mondjuk lakókocsi városokban élnek, azok sokkal jobban tudnak ezzel azonosítani. A közép, a nagy közép, ugye a széles közép réteg Amerikában viszont érzelmi alapon dönt, és ezért is megosztó. De hogyha már azonosult, megértett, hogy miről szól az Occupy, könnyen felfogta, akkor a végletekbe tudnak elmenni, és azt mondják, hogy ez azonnal betiltandó, vagy azt mondják, hogy ez fú mennyire menő, és akkor valahogy támogatom, viszekle nekik teát, kaját vagy bármi egyet. Ebből a szempontból megosztó, és igazából ezért is könnyen befogadható, mert nagyon szélsőséges érzelmeket tud kiváltani. Ó, oh, elfogytak, <gül> király. Jó, köszönöm szépen.